той явно чогось нервувався, напружено за всім спостерігав. Запала напружена мовчанка. Всі чекали. Юрко сам ніби вагався, вдивляючись у батькову булаву, що була просто перед очима, можна було рукою дістати. Панове товариство, я не можу взяти булави, бо не втримаю її в руках. Отпустіть мене, панове, до Києва, щоб я хоч академію закінчив, щоб вивчився, а тоді, як буде на то ваша воля, то й виберете мене, а зараз я не можу». Він поклонився ще раз і пішов геть. Коло мовчало. Козаки не розуміли, що діється. Спочатку навіть подумали, що Юрко так жорстоко жартує або з божеволю. Я взагалі ледь не впав із такої несподіванки. Оце номер викинув мій Юрко. Та вже пізно щось міняти. Втім, все ще може і на краще вийти. Треба дочекатися кінця ради. Козаки гоманіли. Багато хто з них уже оговтався, інші з розумінням поставилися до молодого гетьманича, а хтось і зрадів. Їм треба справжнього гетьмана, а не такого молокососа. Нараз почали сперечатися. Більшість було таких, що хотіли гетьманам тільки Хмельниченка, а багато бажало вибрати нового гетьмана. «Панове, а давайте виберемо собі гетьмана на той час, доки Юрко вивчиться?» «А там час покаже», – нараз гукнув один з осавулів. Його підтримали, знову засперечалися. Тут на поміст разом вийшли генеральні старшини, склали перед козацтвом свій уряд. «Ми служили старому гетьману, тепер же обирайте нового «До нього й нову старшину генеральну, а ми товариству і так послужимо!» – мовив Виговський. Коло ще більше заголо. Наразі його ніби прорвало. «Виговського гетьманом!» – гукнув хтось поміж старшини. «Виговського!» – підтримали козаки. «Пушкаря!» – це прокинулися полтавці. «Лісницького!» – за ними крикнули миргородці. «Виговського, богуна, тетерю!» У колі почався такий шарварок, що годі було зрозуміти, хто що кричить. Все перемішалося. Виговський стояв, поглядаючи на старшин. Що це вони виробляють? Він ніби задавав німе запитання. Чого їхні козаки за них кричать, а не за нього? Пан писар даремно хвилювався. Полковники одні за одним вигукнули ім'я Виговського, а за ними і їхні козаки. Лише Полтава не здавалося, де ручи, що сили горлянки за пушкаря, та цілу Україну їм було перекричати годі. За третім разом, як його викрикнуло коло, Виговський узяв балаву. Підніс її над головою. Козацтво зареволо, у гору злетіли шапки, полетіли в нового гетьмана. А булава на сонці засяяла дуже яскраво. Після ради та всіх церемоній новий гетьман закликав усіх на банкет. Разом із ним були генеральні старшини – Козацтво вибрало тих самих – суддю Зарудного, обозного носача, Осавула Ковалевського, а писарем за Вісьвговського грушу. Гетьман наказав розставити столи по цілому дворі, а також на прилеглих вулицях Чегринських викочувати діжки з медом та горілкою. Сам Віговський пив мало, пиятики не любив. Але сьогодні і частував, і частувався на славу. Козаки знали її як хороброго воїна, зручного дипломата і суворого господаря. Тепер же він постав перед ними як добрий козак, що має щиру вдачу і тверде слово. Ну чим поганий гетьман? На банкеті були навіть ті, що не потрапили на раду, а товклися перед зачинною брамою. Не гуляло тільки мені. Я був страшенно сердитий, тому пішов геть звідси, щоб наодинці із собою подумати над усім, вигадати новий план. Брів чигирином, не зауважуючи нікого. Жодна путня думка не лізла до голови, як можна підібратися до Виговського. Може зайти доля, до щоб вона чаркою горілки та свою ласкою розігнала мою тугу. Останнім часом ми з нею кілька разів зустрічалися в очереті над тясменом. Ні я, ні вона не хотіли, щоб про нас дізналися люди, тому я говорив усім, що йду на тясмен рибалити. Жінка вже там чекала. Ми довго кохалися, наче не могли одне одним наїстися. Потім купалися в теплій річковій воді». Я струснув головою, ніби хотів розігнати набридливі думки. От коли б сьогодні сталося, по-моєму, то можна було б зробити собі таке свято, а так я мушу думати. На думку приходило одне, що без моїх товаришів, а я сам не впораюся. Тому я виліз на міський мур, повернувся на північ, десь там, у далекій Білорусі. «Мають бути мої побратими?» Постоївши так, я промовив. «Гей, лихо! Можливо, ти зараз дивишся сюди? Бачиш мене? Прийдіть! Мені потрібна ваша допомога!» Я говорив, що тільки прийшло на думку, аби лише заманити їх сюди. Після того я зліз і пішов назад, до гетьманської резиденції Мені треба бути тут Щоб не втратити нагоди Завербувати бодай Одного старшину А щоб я м'яса Своєї старої жер Дивіться, хто йде Нараз почув голос позад себе І аж закляк Одне з Клянуся Клянувся бородавками сатани Це наш брат Недоля Я глянувся Вуха мене так і не підвели. За столом сиділи мої товариші, яких я так хотів побачити. Поруч із ними розмістились якісь гультяї, що вирішили на нажертися на гетьманському бенкеті. Спочатку подивився навкруги, чи хто не слухає нашої розмови, адже мене знали тут під іншим іменем. Приконавшись, що все гаразд, я рушив до них, посміхаючись. Здорові будьте, душмани. Що, не сидиться вам у білоруських лісах на Україну потягло? Я сів поруч із ними за столом. Побачила, що ти між такими панами трешся між старшиною. От і прийшли. Може, пособити, чим зуміємо? Почувши ці слова лиха, я враз забув, якщо й не сам звертався до них із проханням, згадалася стара злість. Тяжку годину зо мною не захотіли ділити. то й до радості моєї вам зась. Вертайтеся собі в ліс. Та набридло ж у лісі. Остагидуть ці кляті гриби і малина. Це вже говорив біда. Він ховав від мене свої очі. Це не тому, що соромився, а боявся, щоб тепер я їх не вигнав, як і обіцяв тоді на Галявині. А що, козацьке м'ясо не їли? Кров'ю не запивали? Продовжував я знущатися. Вони мовчали. Певно, що після мого відходу побратими так ні одного козака й не вбили. Я впіявся зубами у шмат, Смаженини, розтерзав її, проковтнув, тоді запив медом із чари. Мої товариші мовчали, чекали, що скажу я. Гаразд, душмани, буде в мене для вас робота. Зараз їжте, розказуйте, що бачили і чули нового, а тоді навідаємося до пана Гетьмана».